У цім краю жіноча тяжба споконвіку належала до діла буденного, можна сказати, майже другорядного. Тут від зачаття світу чоловічою турботою було здорове сім'я, а жіночою витривали лоно. Ото й увесь спільний гешефт. Проте, надивившись не так на щоденні доцидні риганці до вкрухстані, як накліючи на попіл невістку, що вже кілька місяців жила на воді та яблуках, Кирило якоюсь то ночі сказав своїй Василині «Щось треба робити з доцькою жінко». В Кириловому голосі була твердість, якою завжди остерігалися всі домашні. «А що маю робити?» сіла на постелі Василина з просоння, невинно закотивши догори очі. Я тяжко Андрія носила, а твоя мама, небіжка, дуже мене жалувала. Та мені очі вилазили коло того дурного сапання. Дитина вже просилася на світ Божий, а мама казали, га, ще сапаємо два рядочки, та й буде. Все одно сапаєш не так, як треба». «А як треба, неню?» – питала. А вона, «Не знаю як, але не так, як треба». Отак було. «Що, забув?» Як наш Андрій у гарбузині родився. Не теренди, не переч, жінко, нічого я не забув. І маму небіжку мою лише в спокої, їй на тому світі вже порахували гріхи. Та й сліпа, що невістка не йде на очах, а слова не скаже. Як уродить каліку, не біда вигодують, а як доця вмре під час пологів то Павлові треба буде женитися, а він уже з трьома дітьми. Кому чужі діти в голові? Вродиться від іншої жінки Байстер, ці троє стануть чужими. Мачуханий хліб пшеничний. Ти вже забула своє середство, що така недобра до доцьки? Василина вислухала довгу чоловікову бесіду, але промовчала, лише стиснула зуби. Хоч важко далася їй та німота. А там вляглася коло Кирила. Сон її покинув начисто. Від злості. Свекруха не дуже святкувала першу невістку. І то не через що інше, як через мовчазну, але тверду мов камінь, любов до доці свого найстаршого і найдобрішого сина Павла. Ніколи, Василина, не бачила, щоб Павло запобігав перед жінкою, навіть коли вернувся з війни. Не виділа, щоби десь, бодай би, притиснув у коморі чи полайдакував би з неї влітку у сіні на стайні. Але те, що Павло і не дихав би без доці, це свекруха знала точно. Не так знала, як чула серцем. А що там казати? помовжу кому, а собі, Василина може признатися, як не раз троїлося їй в очах та шуміло у вуха, коли крадькома подовгу вистоювала під дверима чи вікнами, прислухаючись до звуків за стінами хати, де без її нагляду лишався Павло з доцькою на ніч. Василина понад усе хотіла бодай упіввока згадати те чого, як тепер їй здається, і не було, а лише привиджалося в їхній з Кирилом молодості. Але Павло з Додською були якісь такі потайні, що мамі залишалася лише глибока лють та безсловесний подив, коли рано вранці син із невісткою бралися до роботи так гостро, ніби Хотіли швидше докотити день до вечора, аби разом ускочити в гарячу нічку. Ну, тепер Василина також має бездонні безсонні ночі. Але хіба що для згадування-здогадування. А згадати було, що... Та ба! Хіба що лише згадати? Бо раптова хвороба Кирилові чоловічу силу Так, ніби її не мав Ніколи А швидше за все Якась двонога чортиця Колись позаздрила їхнім синам Здоровим, як горіха візерна Та й укоротила дні Для Василининої втіхи Напустивши на Кирила Чоловічу неміч Гіршу від каліцтва І задовго до старості А що зробиш? Судьба?